передпокій зараза, хитався з боку набік, як п'ятниця перед очима своєї дружиноньки. Бракувало кисню, хоч плач. Казали тобі гристи цвяхи, треба було гристи. Висвячив він себе самого, поволеньки просуваючись стіною до виходу. Біля виходу спохопився, що не взутий, і в тому ж темпі посунув праворуч. Одні розсувні дверцяти, другі – тре. У вузькому і високому закапелку, де згори звисали парасолі, скуцюрбилася віра. Непомітна як мишка, тільки мишки не вміють так гучно дихати. – Привіт! Ти хто? Нова парасолька? – вона підняла голову. Їй теж бракувало кисню Тільки вона невідмінно від нього Воліла плакати, а не сваритися Андрій, як у нього повелося Сів, де стояв Він, він його вб'є Повідомила задихаючись Жовтокоса мишка У кабінеті, як свідчення правоти її слів Чимось об щось добряче грюкнуло Або об когось Він його вбив? Можна я тут посиджу трішки? Він сказав, що тато як вжнає, то вб'є. Якщо не хочеш, щоб я біля тебе сидів, так і скажи. З нею певна річ ніхто так ще не розмовляв. Розширила очиська і чим душ захитала голівкою, а навколо ніздрів почало синіти блін. Ніхто нікого не вб'є. Я репетитор, я знаю. Знову, як у них повелося, Андрій давав їй необґрунтовані обітниці. Сам собі не вірячи при цьому. А ти, ти не побіжиш з інгалятором? Я навіть такого страшного слова вимовити не зможу. Вони, вони, жазу мені ту трубку до рота. Андрій подивився на неї. І відчув, що далі тягнути не можна, що треба бігти за цією жахливою трубкою, рятувати маленьку мишку. Але сидів, не рухався, майже не тремтів, боявся втратити довіру, на яку не заслуговував. Боявся налякати її, відчуваючи, що якщо встане, на ногах встояти недовго, якщо встане. Голоси за дверима кабінету збавили гучність. Чи, може, то у нього в ухах дуже зашуміло? «Ні, що не кажи!» «Добре бути маленькою, як ти!» «Куди захотів, туди і впхався!» «Він його вб'є!» «Він казав, тато, як жнає, вб'є!» «Чому?» «Справді, чому ти нікуди не біжиш?» Не піднімаєш усіх на ноги. Чому сидиш тут і базікаєш? Сили немає, слабак. Як маму, я чула, тато казав, що він вбив маму. Що ти сказала? Повтори, будь ласка. Королева, яка полюбала підслуховувати телефонні розмови, цього літа вона підслухала діалог між батьком і переляканою бабунею. Два роки тому вона почула, як батька звинуватили у смерті мами. А може він сам себе звинуватив, а хтось на іншому кінці дроту став його заспокоювати. Але дитина почула і закарбувала у пам'яті основне, жахливе для неї, і опинилася в реанімації. Кілька телефонних апаратів у домі. Не розкіш для тих, хто не має жодного. Але у злиднів є свої переваги, Ніхто тебе не підслухає І не втовпче собі в голову, що ти вбивця Ні, я не можу тут сидіти, Віро Ходім Куди? Там побачимо Він підвівся Взувся Добув її з того закапелку Взяв на руки І попростував геть З хати наповненою розкішшю, Як драглями Віра не була легенькою для того кому тяжко нести, бодай, власне тіло. Отож він боявся впасти, але ще більше боявся, що його доженуть і відберуть її, перш ніж він поговорить з нею. Не мало значення, про що. Мало значення не впасти на півшляху. Вона, мабуть, відчула Андріїв страх, бо охопили його руками за шию і не ставила зайвих запитань. Світ йому...